Розділ 14. Існує природна недовіра, яку необхідно подолати між курсантами піхоти та вершниками. Це відбувається переважно через те, що вершники не вірять, ніби піхота має достатньо мужності, аби утримати лінію оборони до прибуття драконів. Зі свого боку, піхотинці не можуть повірити в те, що дракони не мають наміру їх з'їсти. Посібне для квадранта вершників майора Фендри. Неавторизоване видання. Я раптом прокидаюся від їдкого запаху, що заповнює мої легені, і вимахую кулаком, відкидаючи чийсь руку зі свого обличчя, пахуче солі. Вона отямилася, оголошує жінка в темному синьому вбранні, відходячи від мене, щоб поговорити з професором Грейді. Витягую ноги і намагаюся сісти. Голова гуди. Я одразу тягнуся до терна. Що відбувається? Очі повільно звикають до яскравого світла, але здається, що ми в якомусь лісі. Курс, який людям не довелося проходити, якби вони могли всадити у сідалище. Так званий КВВ. Гарчить він з дивним розчаруванням. Ніби це його щойно одурманили витягли з квадранта. Сойер і Рідок праворуч від мене. Усі мають такий саморозгублений вигляд, як і я. Ліворуч ще четверо вершників-другокурсників із нашивками другого рою чоти полум'я. Друге крило. Вони здивовано вглядаються в ліс. Приємно бачити, що ми не одні такі. Принаймні, це не замах на вбивство. Якби було б так, ми були б уже мертві, враховуючи те, наскільки дивно я почуваюсь. Буде й замах, якщо ми не повернемось в Базгіат уже завтра, коли прибуде Згайль. Фігово. Це не може тривати довше, ніж добу. Чи може? Якщо так, тоді краще летіти назад самому. Навпроти, нас дві групи по вісім курсантів піхоти, якщо судити з їхніх синіх одностроїв, що непомітно перешіптуються між собою. Вони всі якісь однакові. Усі четверо чоловіків мають ідентичну військову коротку стрижку з кантиком, а в жінок волосся за назад і забране в тугі пучки. Однаково темно синя уніформа, однакові чоботи, все однаково синє тупо все. Тільки вишивки з іменами відрізняються. Ну ще нашивка командирів по одному на кожну групу. Ми в чотирьох усі також у літній уніформі але кожен якось стилізує свою, ніс модифікації, так би мовити. Мій легкий чорний топ має розріз всередину. Це дає мені прямий доступ до кенджалів, вкладених у піхви, що кріпляться біля ребер. Оріанон туніка із вишивками. Сойр любить короткі рукави, зброю прив'язану до плеча. А Рідок так і не знайшов часу, щоб відвідати кравця. Він просто обірвав собі рукави. Ми навіть не носимо нашивок з іменами. Те саме стосується вершників із другого крила. І кинути тебе на призволяще. Під нами опали листя яке й брудне. Після обідня сонце пробивається між гілок під таким кутом, що я розумію, ми були непритомними лише годину. Максимум дві. Навколо нас тільки дерева. Нічого іншого я тут не бачу. Думаю, в цьому якраз суть цих вправ. Кліпаю, намагаючись сконцентруватися. Пообіцяй мені, що якщо я тут застрягну, з наземною навігацією ти побачиш СГІЛ, якщо зможеш. Ми не можемо бути аж так далеко від Безгіату. Професор Гренія вручає кожному вершникові бурдюки. Перепрошую за різкі зміни обстановки. Пийте, наводнюйтесь. Ми всі відкруковуємо мішечки з водою і п'ємо. Вода свіжаюча і холодна, але всередині є ще щось. Гостре, земляне. І щось таке гірко-квіткове, чого я не розберу на смак. закриваю бурдюк. Я аж смикаюся від цього присмаку. Професору Грейді треба краще мити свої бурдюки. Ти в нормі, запитує Рі, яка перевіряє свої піхви на нанямні зброї. Трохи в шоці від цього, але так, а ти? Киваю собі, проводжу руками по щуках, щоб переконатися, що ми кінжали. Саме там, де мають бути. Є вони на своїх місцях. Наплічник теж досі на плечах. Вони взяли нас на сходах, дивлюся на сойра, який потирає скроні і нарідока, що почухає татуювання на шиї. «Це останнє, що я пам'ятаю!» Вона киває на знак підтвердження і вивчає людей поруч і навпроти нас. «Хто знає, де ми?» – запитує Сори пильніших піхотинців. Курсанти дивляться на нас, але ніхто з них не відповідає. Вони взагалі мовчать. «Я так розумію, що ні!» – тягне Рідок. «Ми теж ні!» – командир Рою із другого крила піднімає руку на знак привітання. «Ти знаєш, де?» – починає я дотерна. Але звичний кришталевий чистий зв'язок зараз приглушений, наче хтось накинув на нього кодру. Паніка охоплює мене, коли я розумію, що те саме відбувається щодо андарни, хоча б я не думала будити її запитаннями. Я не можу зв'язатися з терном. О, чорт! І сверд те саме, таке відчуття, ніби щось рій дивиться на мене і схиляє голову набік. Глушить зв'язок завершує речення совер. Я пускаю бордюк і кладу його біля себе. І інші підходять і роблять те саме, що в ім'я Данни ми щойно випили. Ми заблоковані, шепоче вершниця із темно русявою косою до плечей. Дихай, Марібель, Наказує комрою, погладжуючись смаглявою рукою свої темні кучері. Ніби ця порада може якось допомогти. Це не може тривати довго. Це неправильно. Рідок стискає кулаки. Мені начхати, якщо це для курсу, нас не повинні відрізати від них. Томас? Запитує Ріанон, нахиляючись вперед, щоб подивитися повз мене. Привітрій. Комрой Комрою махає рукою. Це Бріса. Він вказує на жінку з поголеною головою яскраво коричною шкірою. Вона зиркає на нас швидким спостережливим поглядом і киває. Це Мірабель. Він показує пальцем на русяву дівчину з яскраво вираженими слідами відлітних окулярів на блідих щоках. І нашивкою повелительки полум'я на плечі. Вона махає нам рукою. І Коєн. Наостанок, каже Томас, вершник, що перебуває найближче до мене, з кмітливою усмішкою, короткими чорним волоссям і темною коричневою з червонуватим відтінком шкірою. Він піднімає руку і вітається з нами. Привіт, Ріанон киває, це Сою, Рідок і Вайлет. Обмін люб'язностями закінчився, коли професор Грейді щось позначає в паперах і прочищає горло. Тепер, коли ви всі прокинулися, я скажу вам, ласкаво просимо до перших спільних навчань з наземного орієнтування. Він дістає стейки дві започатані карти. Останні два тижні вас навчали читати карти, а сьогодні ви застосуєте ці навички на практиці. Якби це була справжня операція з особливим складом розташування застави, то ваш підрозділ мав би такий вигляд, який ми маємо тут. Він відходить на кілька кроків від жінки, яка схожа є викладачкою з піхоти. І за ними ми бачимо двох курсантів у блідо-блакитному, які сидять біля писарки. Вони в штанах і тоніках зі спущеними каптурами, а не в мантіях. Але ця третя – точно писарка. Вершники та піхота для бою, писарка для запису подій і цілителі з очевидних міркувань. Греді знакує їм стати і всі троє стають у кінці строю піхоти. До нього підходить професорка піхоти, що має звання капітанки, і зупиняється поруч. «Курсанти! Підйом!» наказує вона, тримаючи бездоганну рівну поставу. Піхота практично відразу схоплюється на ноги і стає стрункою. Я злегка посуваюся, дивуючись сама собі. Бо найперша моя реакція на цей наказ – послати капітанку піхоти в сраку. Я їй взагалі то не підпорядковуюся, як і будь-який інший вержник. Однак професор Реді дивиться на нас і показує кивком, щоб ми встали. Ну, то ми й підводимося всі восьмеро, стаємо. Але як стаємо, це навіть не вільно, ми просто на ногах. Піхотна капітанка дивиться на нас і лед стримується, щоб не закотити очі. Це найкоротша дистанція, яку ви пройдете разом цього року. Тому спробуйте познайомитися і дізнатися найбільше одне про одного. Четверте крило, ви долучаєтеся до четвертого загону. Вона озирається і один з курсантів Підносить руку, показуючи, що це з ними. А друге крило до другого загону, що було простіше. Курсантка зліва підіймає руку. Ваше завдання знайти місце, позначене на карті, і забезпечити його оборону. Щойно впорайтеся, вас витягнуть. Звучить надто просто. Професор Рейді роздає карти. Ріанон робить крок вперед, бере обидві і передає одну Томасові. Один з курсантів піхоти починає виходити вперед, але зупиняється. Дві карти, пояснює професор Греді, Дві команди, але діють як одна злагоджена одиниця. Ви не звикли працювати разом. Вас навіть не попереджали, що так буде. Але на навари вимагає командної роботи між різними родами військ нашої армії. Будуть часи, коли вам знадобиться хтось, кому можна довіряти в повітрі чи на землі. А ці узи виконуються тут, у Базгіаті. Він оглядає наші групи. Побачимось завтра пообіді. Завтра пообіді? Мішлунок сплющується. Терн не побачить Гаель. Якщо не виконає, моє прохання і не піде. А я? Я пропущу свої кілька годин к седену, коли він приїде. Мене цілий тиждень, перш ніж ми зможемо знову побачити. Розчарування відчувається більше, ніж зазвичай. Просто знайти позначене місце і захистити його? Така наша місія? Запитує Сойро, дивлячись на карту, наче вона кусається. Схоже, топографія не найсильніша в його вміннях, Без проблем, Рідок Гордон надуває груди. «Іще дещо, – каже професор Греді. – Зрозумійте, що піхота практикує наземну орієнтацію з першого року навчання, тобто, вірогідно, вони будуть дещо кращими в цьому від вас. Рідок напружується. Курсанти піхоти всміхаються. І ще ви могли зауважити, що жодному з восьми вершників, – професор Греді дивиться на нас – не вдається повноцінно спілкуватися з драконами, і це хріново, каже рідний голос, жінка-піхотинець в шоці. Це так, погоджується професор Греді, ми також робимо це не з легким серцем, і вашим драконам теж таке недоподобає. Вам усім дали спеціальний відвар, який притуплює не тільки ваші зв'язки, а й ваші печаті. Не подумайте про нас погано, але ми насправді дуже пишаємось цією сумішю. Скажете потім, якщо відчуєте якісь побічні ефекти. Крім того, що розривається найважливіший канал зв'язку, озивається Рі. Саме так, відповідає професор Грейді. Я тягнуся до своєї сили, але відчуваю лише легке поколювання в пальцях боги, я почуваюся такою вразливою. Це дійсно хріново. Задумуюся над можливими інгредієнтами для відвару, коли двоє викладачів проходять між нашими групами. Оглянувши нас ще раз, Греді повертається на місце і, не би, щось пригадує. «Ой, я вже пояснив, що вас тут дві групи, правда? Інші дві групи вийдуть з дальнього боку лісу. І поки ваші дракони будуть полювати на них, їхні дракони полюватимуть на вас. І там ще кілька непов'язаних приєдналося». «Якого милого?» «Мене зараз нудить. Курсанти піхоти бліднуть на очах, а один, схоже, готовий знепритомніти». Піхоту, вершники, покладатимуться на ваші навички з наземного орієнтування, але ви не виживете без них, якщо зіткнетеся з драконами. Граді дивиться на нас вісьмоху вічі, походжаючи між рядами курсантів. Спробуйте докласти усіх можливих зусиль, щоб більшості з них вдалося вибратися звідси живими, добре? Він усміхається іде разом з професоркою піхоти, залишаючи нас посеред цього довбаного лісу без припасів і наших драконів. Ми дивимося на піхотний загін. Піхотинці дивляться на нас. У цілителів розумлений вигляд, що здається навіть комічним. А писарка вже тримає зошит з олівцем на поготові. Що ж, здається, усім удасться гарно провести час. Вормоча рідок. Він щойно натякнув, що ми можемо загинути? Запитує. Нижчий із двох цілителів, бліднучи на обличчі. Розлюти драконів і дізнаюся, відповідає Сойер. З тобою все буде гаразд. Шукай на ньому нашивку з іменем. Дайре. Я усміхаюся йому підходжу до писарки. М'яке, руде волосся обрамляє її кремове обличчя, вкрите веснянками. Це невисокого зросту дівчина блимає на мене короткими коричневими віями. А Йофі? Вони затягують писарів у КВВ. Привіт, Велет. Наразі я перша на курсі, кого готують до польової служби. А не на адепта, каже вона. Ти найсильніша вершниця на своєму курсі. А Дайре і Келвін найкращі серед своїх однокурсників. Вона знизує плечима. Ясно, що спочатку вони створили найсильнішу команду. То ти хочеш сказати, що ми та команда, яку треба перемогти? Рідок посміхається. Якось так, писарка стримано сміхається. Тоді подбаємо про те, щоб нас не перемогли, каже Ріанон, уважно дивлячись на карту. Томасе, що ти думаєш? Він передає свою карту Брісі і дивиться на ту, що тримає Рі. Дві години потому та після кількох суперечок з піхотою ми вже за 6 кілометрів від початкової точки, лишається ще 9. Ріанон і Рідок переглядають нашу карту, на якій позначено, де нас викинули і де мають забрати, але поточне місцезнаходження там не було. Тоді обговорили маршрут із Томасом, щоб переконатися, що ми всі його розуміємо, а тоді порадилися з піхотинцями, щоб узгодити все, перш ніж почати рухатись. Я кажу тобі, ми в Парчинському лісі. Вже за кілька кроків сперечається з Ріанону курсант-мудак, відомий також як Келвін. Насправді він уже цілих 15 хвилин не нагадує нам, що він у них старший за званнями. Тому, думаю, саме час про це знову почути. Ця карта не схожа на жодну з тих, які я коли-небудь бачив, а це означає, що ми можемо рухатися в протилежному напрямку. Жоден з орієнтирів не збігається». «А я думаю, що ти помиляєшся», – заперечує Рінон, зберігаючи спокійний тон. «Мені здається, ми в лісах Геден», – каже Айофі, міцно чепившись у свій записник. «Вона вже списала три сторінки. Це єдиний ліс, який досить близько до Безгіату, щоб нас усіх могли перевести на конях. Сумніваюся, що нас сюди доставили ваші дракони. Це такий єдиний ліс, який розташований достатньо близько, щоб Терн міг залишити нас і побачити Згейль», – додаю я. Їхній комрою – це піхотний аналог Айтоса, бормоча рідок, праворуч від мене. Я киваю, але не рогочу. Зати Коєн не витримує і сміється. Репутація Дейна не обмежується одним крилом. Хто такий Айтос? – запитує курсантка Тиша зліва від Айфі. Ця брюнетка з пишними формами заговорила вперше за кілька годин, але її карі очі весь час бігають. Зум, даю, що спостережливістю, вона відрізняється тільки з брісою яка прикриває наш фланг разом з Томасом і Соєром. Один із наших ватажків, відповідаю, типу як командир вашого батальйону. О, піхотинка киває, Аріанон і мудак. Продовжують сперечатися. Попереду нас. У вас теж поділ на секції, так? Так, наче ти. Ландшафт не змінюється. Ліс переважно рівнистий, де не де пагроби, які не заважають ти. Але ж спека. Бляха, як тут душно. Приблизно годину тому я зняла верформи. Обв'язавши його навколо талі і залишилася у самій лише броні. Не знаю, як Айофі виживає з піднятим каптуром, але вона його не зняла. Рій, потім чота, потім крилу. Що нам робити, якщо ми зустрінемо драконів? Питає піхотинка. Спочатку ми обираємо жертву, каже рідок. Тоді кидаємо її в пащу. і даємо драла. Очі піхотинки спалахують. Не будь придурком. Штохаю ліктом плече. Залежить від кольору. Але найпрактичніша порада. «Опусти очі і відійди назад», – кажу я курсанці піхоти. «Однак зазвичай ми відчуваємо, коли дракон наближається. І тоді поливаємо себе соусом», – додає Коен. «О боги!» – шепоче брюнетка. «Слухай, тепер ти мій улюблений однорічник». Рідок закидає руку на його плече. «Можна подивитися твою карту?» – запитує Бріса. «У тебе немає своєї?» – відказує Келвин. «Якщо не даси їй зараз карту, я виріжу їй з твоїх рук», – різко каже Рі. Він сердито дивиться на неї, але передає карти нам, щоб ми могли передати їй далі назад Брісі. Боги, яка ж тут висока трава. У місцях, де дерева зачиняють землю, вона мені майже по пояс. Я ступаю на нерівний виступ, і мої кісточці не вдається впоратися з перешкодою. Рідок встигає мене підхопити, а потім підтримує без жодних слів, поки ми продовжимо підйом. Дякую, тихо кажу я. Твої коліна обмотані? Турботливо запитує Рідок. Так, але я не обв'язала кісточку. Хто ж знав, що треба буде вти в такий похід? У мене є тканина. Якщо раптом, вам потрібно щось забинтувати, кричить Дайер, позаду нас. Матиму на увазі, дякую, відповідаю я. Усі писарі такі тихі. Цікавиться чувак позаду мене. Моя робота записувати, а не брати участь. Якщо не братимеш участь, тебе з'їсть дракон, стверджує він. Я б ніколи не допустила, щоб дракон з'їв писаря, запевняє Айофі. Не спускаючись з курсанта. Чуй підвищений голос Ріанон, попереду загострення суперечки. Бо це тупо нереально, щоб нас витягли з кімнати і за чотири години перевести аж так далеко. А ваші дракони, що не вміють так швидко літати? Келвін лише на кілька сантиметрів вищий і почувається цілком комфортно, коли дивиться їй просто в очі. Наші дракони не понесли б тебе до відповідає відповідає Рідок. і пирхає, а Мірабель щиро сміється, як і решта піхотного загону. Келвін обертається, дивиться просто на Рідока. Дотримуйся субординації Він плескає себе по нашивці на плечі. Де між двома дубовими листочками вишитий незамкнений трикутник. Мені ваші звання до сраки. Що, ніби вершники вищі за рангу від піхотинців? Не вгамовується Келвін. Навіть суто технічно, коли ми літаємо, ми вищі за всіх, свеже Рідок. Але якщо ти запитуєш, чи я вважаю себе кращим за тебе, то моя відповідь очевидно так. Я зітхаю і стежу за руками Келвіна на випадок, якщо він вирішить витягти свого короткого меча. Непогана зброя, до речі, але у решти точно така сама. Незалежно від зросту чи навичок, це все-таки одноманітно. Знову ж таки, нас витягли просто з коридору, тому рідок без звичного для нього лука, а Сойер і Ренон не мають при собі улюблених мечів. «Не задрочуй його більше», – каже Рі, озираючись на Рідока, «коли ми починаємо виходити на черговий паруб». «Можливо, з нього ми краще роздивимось місцевість, ніж з попереднього. Нам знадобиться прісна вода, інакше це задання швидко перетвориться на якесь пекло». «Але це ж так весело», – сміється Рідок. Ріанон вигинає брову. «Ну добре». Він піднімає руку. Я дозволю цьому піхотинцю зберегти ілюзію величі. «О, так ти її послухав?» Вона має командирка, а ти ні. Отже, ти поважаєш лише командирів вершників, надокучає Келвін. Айфі несамовито строчить у своєму записнику. Припини вже Келвіна, каже курсант позаду мене з очевидним роздратуванням. Хочеш моєї поваги – заслужи її. Рідок знизив плечима. Перейди парапет, вийди на рукавичку, переживи обмолот і тоді будемо на рівних. Думаєш, ми не проходили через подібне лайно у квадранті піхоти? Відгукується хтось позаду нас. «Бачиш її?» – каже Сойер. «І клянуся, я відчуваю, як він показує на мене». Вона повязала не тільки одного з найбільших довбаних драконів на континенті, а ще й другого дракона. А потім пішла в бій проти грифонів кілька місяців тому і залишилася живою. Ви через таке лайно проходили у своєму квадранті. Курсанти навколо замовкають. Навіть Олівець Айофі тихо зависає над її журналом. Вона дивиться на мене. Незручно і неправильно. Ніхто в нашій групі не знає, проти чого ми насправді виступали. А моє мовчання? Це все менше нагадує самозбереження і все більше співучість. «Ти Соренгейл, правда?» – запитує Мірабель. «Донька пані генерала?» – вона морщиться. «Волосся видає тебе?» «Так, немає сенсу заперечувати». «Твоя мати жахлива», – шепоче вона. Писарка бігає поглядом між нами, а тоді знову береться за письмо. Це одна з її найвидатніших якостей. Народ, голосно вигукує Бріса позаду нас. Я знаю, чому нам здається, що ми йдемо в нікуди. Чому? – запитає Рянон через плече. Кейлвін має рацію, але ти теж. Нам дали дві різні карти, каже Бріса, саме тоді, коли перший із нас піднімається на пагорб і завмирає. Моє серце теж завмирає, коли Рянон піднімає руку, щоб зупинити решту групи. Помаранчевого, булаво, ні. Це скорпіонохвістка. гарчить на нас глибоким риком із іншого схилу пагорба, де вона, здається, чекала на нас. Ми задираємо голову одночасно з тим, як вона підводиться на повний зріст, затуляючи собою горизонт і вимахуючи хвостом. Бейт – дракониця Джека Барлоу. Принаймні була нею. «Поможи нам, Амарі!» – шепоче Келвин, явно панікуючи. «Я шанобливо пускаю очі, як вчив нас Каорі». Але мій пульс тікає далеко від спокійного темпу, та й мозок ледь бореться з панікою. Помаранчеві найменш передбачувані з усіх. Очі вниз, не тікати, шепочу я. Вона вб'є вас, якщо спробуєте тікати. Намагайтеся не виказувати свого страху. Ось про що ми бляха повинні були говорити, а не сперечатися. Чий квадрант кращий і в якому лісі ми блукаємо. Мої груди стискаються ніби лищатами, коли я інстантивно сягаю потерна і мені це не вдається. З будь-якими іншими драконами я була певна, що нам загрожує живоспалення. Це могло б викликати гнів наших власних драконів, але щодо курсантів за нами – це зовсім інша історія. Так і я сама, яка вбила Джека торік, про яку впевненість тут можна говорити. Їй нічого втрачати, а зважаючи на гарячий струмінь пари, який пригладжує траву, і обліплює моє обличчя, вона точно пам'ятає, хто я. Вершники, кричить Янун, вийди вперед. Очевидно, вона думала так само, як я. Піхоту, стережіть цілителів і писарку. Вона обережно козиться на мене, щоб не підвести очей. Валет, можливо, тобі краще? Я проштовхуюся по уз Келвіна з опущеною долі головою, щоб стати попереду, слідкуючи за рухами навколо периферійним зором. Я не ховаюся. «Що ти робиш? Воно тебе з'їсть!» кричить один із курсантів позаду. Помічаю за метр злишком праворуч від себе цілителя Дайра. Той роззявивши рота, дивиться просто на бейт. Зненацька з горла помаранчого дракониці розходиться речання. Я рвучно хапаю за рімень медичної сумки Дайра і відтягую його за себе, передаючи далі рідку, який худко заштовхує цілителя в безпечне місце. Тоді підходить і стає поруч зі мною. «Ні, не їж!» каже Сойер, рухаючись вперед, і займає місце біля Ріанон так, що піхота опиняється за нами. Ось чому ми тримаємо фронт. Бейт повертає голову і розтуляє пащу, всередині якої звивається зик. Ці ж миті я притьмою, глипаю на неї бачу, як борштинові осі зіщулюються в тонкі щілини, а шия виганяється так, як це було, коли дракон збирався видихнути вогонь. Рі, пальне повз нас, як соластоді, Їй треба неповна секунда, щоб оцінити ситуацію і прийняти рішення. Друге крило, перекривай піхоту, командує вона. Рух позад у нас припиняється, коли Бейд занурює пазурів в землю і знову укрутить головою, вибираючи ціль. Воно, воно, лепече Келвін, опусти очі заткнися, каже Рі. Боги, від них усіх несе страхом, шепоче Рідок, справа від мене. «Як думаєш, наскільки вона зла на тебе?» – запитує Сори з відрі. «Ну, Вайлет, скинула шмат скелі на її вершника!» – рідок зітхає так, наче нам усім гаплик. «Складно з ним не погодитись!» Бейт здає трохи назад, знову пускаючи голову на відповідний рівень. «Моє серце підскакує до горла, бо це ідеальний ракурс, що спалити нас всіх!» «Але я стримую бажання дивитися прямо і продовжую втуляти очі в траву перед собою. Гаряча пара пускає на нас!» Дракониця нюхає кожного, починаючи з Ріанон і переходячи до Сойра, Чую приглушені зойки піхоти, коли її морда нависає переді мною. Намагаюся нормалізувати свій пульс. Минулоріч я, напевно, була б уже готова прийняти смерть, але цього року, цього року я пов'язана з одним з найсмертельніших драконів на континенті. Саме так, можеш ненавидіти мене, але я належу Тернові. І хоч є великий шанс, що і Терн може загинути, якщо смерть наздожене мене, я не впевнена, що є дракон, готовий ризикнути, кинути йому виклик і відчути на собі огнів, якщо Терн все ж таки залишиться жити після моєї загибелі. Бейт відступає, то й кидається вперед із роззявленою щелепою, клацаючи зубами просто перед моїм носом. Заливає мене своє слиною. Фу, бля! Хтось позаду кричить і починає тікати. Ні, Гвен! Волає Келвін, коли курсантка тиша кидається на втягки через траву. Бейт стежить за рухом і повертає голову. Моє серце завмирає, коли вона опускає щелепу і відсуває зик. «Лягай!» – кричить Рік, коли інший командир Томас мчить на Гвен і ловить її за кілька кроків, смикаючи за форму так само, і відтягує Дайра з передньої лінії. Він буквально кидає її на Келвіна, коли ми лягаємо по команді. Курсантка падає на землю біля... Кельвінових ніг саме тоді, коли ніздрі бейт роздуваються і вона набирає повітря. Полум'я поглинає кисена вколо нас тіє жмики, коли мої груди придискаються до землі. І заплющує очі, ніби це допоможе заглушити крики. Вважається, що північний Есбен був місцем кладки помаранчевих драконів до об'єднання. І хоча вони залишилися вірними своїм непередбачуваній натурі, Однак часто обирають нові долини в тому самому регіоні, що я, намагаючись утримати своє серце від розриву, поки наді мною бушує вогняний потік. Я не знала такого жаху, відколи Терн почав пов'язуватись. Гаразд, напевно, відколи я проявила свою печать. Полум'я зникає, проте бейд досі клацає щелепами. Потім ще раз крутить своєю масивною головою, перш ніж низько присісти і скочити прямо над нами. Я пускаю голову вниз, коли і хвіст. З отруйними шипами на пів метра проноситься наді мною. Вона полетіла. Усі підводяться на ноги, а вершники мерші біжать до порожнього місця. Бріса першою добігає до обвугленої ділянки, де стояв Томас. Її рука тремтить, і тягнеться до землі, яка досі димить. Мене зараз нудить. Відчуваю, як роті накопичується слина. Але стримую сніданок собі. Міра більше стить менше. Вона блює на траву за кілька метрів від Бріси. Томасе! Коен паде на коліна поруч із Брісою. Рі повертає обличчя до нажаху неї піхоти і, стиснувши кулаки, кричить. І ось чому бігти, бляха, не треба. Розділ 15. На другому уроці буде курс, про який я не можу розповісти. Кажу тобі, що це пекло. Чи маю якісь поради? Не зли чужих драконів. Книга Бреннена, сторінка 96. Коли наступного дня сонце почне заходити, а ми ще не знайшли місця збору, сте зрозуміло, що завдання з наземного орієнтування ми провалили. І все тому, що перед тим, як рушити, ми не додумалися перевірити, чи довбані карти збігаються. Тепер уявлення не маємо деми, на моїх ногах мозолі, а кістки болять від того, що я спала на землі. Провести тут ще одну ніч, щоб уранці знову безрезультатно блукати лісом. Від цієї думки хочеться вийти. Як щось настільки просте, як наземне орієнтування, могло нам аж так усе підісрати, ми повернули назад, перетнули два струмки, які, схоже, могли бути на будь-який із карт, і ледь уникли зустрічі з чужим червоним кінжалохвістом, який, на наше щастя, вирішив, що заблукала неподалік корова на вигляд смачніша, ніж купка втомлених і голодних курсантів. Я саджу під деревом, спершись на стовбур на невеликому схилі біля й нашого імпровізуючого табору, заступивши на варту після Рідока. І дивуюся тому, скільки нових імен я тепер знаю. Не те, щоб піхота в Безгігаті гинула з тією швидкістю, що вершники. Але коли ми отримаємо направлення до своїх підрозділів? Це найбільший квадрант, де завжди стабільно є понад тисячу курсантів. Майбутня війна пожинає їх набагато швидше. «Ти обідала?» – запитує Рідок, змахуючи траву зі своїх штанів, коли встає. Потім щось перекушу після зміни. Стягую з плеча рюкзак і кладу біля себе. Ходжу вже два дні по лісу та ще з підручниками. Зрештою, як усі. Піхота набила чимало зайців. Скоро м'ясо буде готове. Із цим у них набагато краще, ніж у нас. Не хоче, визнає він і куйовнець своє волосся. Ти ж не думаєш, що нас тут лишать блукати вічно, правда? Я думаю, чим би нас не поїли, його дія рано чи пізно закінчиться. Повертай голову і бачу курсанта Дайра із мискою. Вони йдуть до нас разом з Ріанун, а наші дракони не дозволять нам загинути лише через те, що наша злагодженість настільки важлива, що ми не змогли навіть порівняти дві карти. Хоча, може, ми не виберемося звідси, можливо, ми заслужили на це, бо наша пертість коштувала Томасу життя. Так, зітхає Рідок, махаючи рукою Дайру і Ріанун. Привіт, Рі. Я саме казав, що це завдання трохи жорстоке. Тобі не здається? Тортур я розумію. Орієнтація на місцевості окей. Уникати захоплення в полон теж, я навіть можу знайти аргумент на користь того, що варто знати, які жуки їсти. Але ж так, за лінією вогню в тилу ворога немає жодних інших драконів, які тільки чекають, що нас убити. Ти був би здивований, бурмочу я. Виснаження бере верх над умінням тримати язик за зубами. Що? Запитання відрі. Тобто ми ж справді не знаємо, що там, правда? Сподіваюся, не вогнедишні грифони, каже Рідок. Саме так, Ріано нахиляє голову в бік, вдивляючись моє обличчя Я лише знизу і плечима. Привітай ре, намагаюся сміхатися. Я приніс тобі вечерю. Він дивиться на мене з пошаною, якою я не заслуговую. Не треба було так старатися для мене, відповідаю я. Я завдячу тобі життям, курсанко Сорангеле. Він простягає мені миску з печеним зайцем. Найменше, що я можу зробити, це принести тобі вечерю. Дякую, ставлю миску собі на коліна, але зроби мені послугу. Наступного разу дивися вниз. Що ще в піхоти краще, ніж у нас? Вони постійно мають при собі елементарний набір споряджень для виживання, куди входять і столові набори в речових мішках. Ніби їх можуть відправити на марш будь-якої секунди. Нам точно є чого повчитися одне в одного. Усе, що скажеш, я до твоїх послуг. Я боргу перед тобою. Повертаємо життєвий борг. Ридок плескає Дайра по спині. Перш ніж я встигаю запевнити його, що допомогла задарма. Киваю на знак подяки, і ті двоє йдуть назад по схилу до табору. Дайр милий, але він лише плутається під ногами протягом двох нескінченних днів блуканю у цих богами забутих лісах. «Ти знаєш, що там?» – каже Рі, сідаючи поруч зі мною, перекидаючи косу через плече. «Що?» – я мало не впускаю миску. «На тебе напали грифони!» – вона витягує ноги і скептично дивиться на мене. «Тобто ти справді бачила, що там? Чи не так? так?» Я киваю надто квапливо, а потім прикриваю рот рукою і позіхаю так швидко, що аж щели патріщить. Моє тіло на межі своєї можливості, але я знаю, що кілька годин ще точно витримаю. Я встигаю поміти, як вона хмурить чоло, і мені не треба пояснювати, що це означає. Я стану на варту. Твоєму тілу потрібен сон. Ні, я ще побуду, без проблем. Протестую я. Знаю, що ти можеш, але моя робота – задовольняти потреби команди. А тобі потрібен сон. Вважається наказ. Зі сказаним таким тоном не сперечаються. Зараз, говорить, не моя найкраща подруга, а командирка Рою. Домовились. Встаю однією рукою, струшую з себе траву, а в другій тримаю миску. Потім вимушено сміхаюся і збираюся вже йти до нашого табору, але... Ві! Я озираюся. З тобою щось коїться. Тихо, каже вона, але її тон – тверда сталь. Я навіть не бачила Андарний, відколи ти повернулася. Ти весь час бігеш і можен, уникаючи інших нічого не відповідаючи про те, що сталося між вами з Ксейденом, не хочеш говорити про військові ігри. Може, думаєш, я цього не помічаю? Як ти відсторонилася від всіх? Але я помічаю. Ти майже ніколи не сідаєш з нами їсти. І щоразу, коли маємо можливість пробратися до Чантари, ти зачиняєшся у своїй кімнаті і читаєш. Мона хитає головою, проводячи рукою по траві. Якщо ти не готова говорити, не готова поділитися зі мною тим, що з тобою відбувається, то я хочу, щоб ти знала, що це нормально і що все гаразд. Є мені скручить живіт, коли я намагаюся заперечити. Не треба. Спокійно перебиває вона, не відводячи впевнений погляд. Я буду поруч, коли будеш готова, бо я ціную нашу дружбу. Але заради цієї дружби, будь ласка, не ображай мене брехнею. Вона опускає очі, перш ніж я встигаю придумати відповідь. Цієї ночі я не засну, але принаймні не бачити кошмарів. Наступного ранку прибуває колона коней-возів, а також викладачі, які яскраво продемонстрували нашу невдачу. Ви були в лісах Геден, однак вам не вдалося спільно попрацювати навіть над тим, щоб зрозуміти, де ви. Очевидно, що нам є щось повчитися одне в одного, греді, сміхаючись роздає вершника бурдюк з водою, а професорка піхоти робить те саме для своїх курсантів. Зважаючи на те, що ми вважали вас своїми найкращими, Командами не можу не висловити своє розчарування вашим провалом. Однак, принаймні, більшість із вас вижили. Так, він розчарований, але Томас мертвий. Беру бурдюк, відкриваю і випиваю його міст. Посмак солодкий і виразний. Наступного разу ми подбаємо про те, щоб у вас були запаси, обіцяє він. Ми хотіли спочатку побачити, як ви впораєтеся з першою спробою. І тепер ми це знаємо. Перша спроба? Чудово. Має бути наступний раз. Пелина, яка накривала мій канал зв'язку з драконами, зникає, і по моїх венах знову біжить сила. Я знову почуваюся з собою. Терн, за тобою, відповідає він. Коні нервово гарцюють, коли повітряний просір сповнюється ударами крил, і наші дракони приземляються за деревами. Земля під ногами вібрірує від сили їхнього зіткнення з поверхнею. Чорт, ти його, каже Келвін, ступаючи разом з іншими курсантами піхоти. «Вам доведеться до них звикнути», – Рідок б'є по плечу командира загону. «Вони будуть на заставах, коли вас направлятимуть після закінчення навчання». «Так, але чи аж так близько?» – тихо запитав він. «Мабуть, ближче». у відповідь Рідок і кидає. «Ми семеро Семеру в Чорному прощаємось і прямуємо до наших драконів. Когось, крім мене, взагалі турбує, що вони просто взяли і заблокували наші канали, наші печаті, а потім повернули їх так, між іншим». Ніби цього й не було. Сойер хитає головою навіть ритм кроків, видає його гнів. «Порушення?» – підказує. «Саме так», – погоджується він. «І якщо вони зробили це раз, то тепер зможуть повторити, коли тільки заманеться». «Цього року це нове впровадження», – каже Терн, примруживчи очі на професора Греді. «Не скажу, що воно мені до вподоби, Але я чув тебе, відчував вас. Тільки ти не могла мене чути». Терн теж не фанат цієї штуки. Богу, я так втомилась, Навіщо керівництво шукати способи нас послабити? А саме так я почуваюся, як ослаблена, відрізана не лише від найбільших джерел сили і підтримки. Терн і Андарна, а й від самої сили, від якої я вже встигла стати залежною. От бачиш, каже Ріанун, знаю, що ти мені не віриш, але, кажу тобі, цього року все як і здивне. Двері лазарету, під вартою, Розробка еліксирів, щоб глушити наші зв'язки. й тебе ледь не вбили під час атестації. Панчик вважає, хтось хотів помститися моїй матері. І я не сказала, що не вірю тобі. Відповідаю я частковою правдою. Ти взагалі мало говориш, і на цьому завершимо нашу розмову. Мої таємниці зруйнують нашу дружбу. Я вже відчуваю, як вона тріщить по швам. Можливо, Ірі намагається бути терпляче, але це приманна Іриса розв'язувати проблеми, а я – велика проблема. Терно пускає плечі, коли я наближаюся до нього. «Прошу, скажи мені, що бачив Згель?» Звертаюся до нього, шукаючи в собі сили, щоб вилізти верхи. Не знаю як, але мені так і вдається видертися на його спину і влаштуватися в сідлі. «Кілька годин. Це весь час, на який я був готовий вийти за межі твоєї досяжності. І лише після того, як пішла Бейт. Вони вже відлетіли, правда?» «Чому мені знову здається, ніби серце розривається?» Скучати за Ксейдином нелогічно, неприємно і навіть жалюгідно. Та я не можу придушити в собі це почуття. Ми побачимось з ними за тиждень. Справді? Тоді чому моє почуття говорить протилежне?